Шангаш аль ханафі Суддя сказав донощику, «Коли це брехня, ти заслуговуєш смерти. Доведи, що сказане тобою про Насимі правда, і я не страчу тебе». Насимі промовив Келме і Шахадет, себто заприсягнувся, що мовитиме правду, і заперечив усе те, про що казали. Але в цей час з'явився шейх Шехабудін ібн Хілал, Зайнявши почесне місце в менджлісі, він заявив «На самі і повинен бути страчений, навіть коли захоче покаятися». І спитав «Чому ж не страчуєте?» Аль відповів запитанням: «А ти напишеш вирок власноручно?» То й відповів «Так» І негайно написав вирок, з яким тут і ознайомив присутніх Але вони з ним не погодилися аль ліки заперечив, «Каді і богослови не згодні з тобою. Як я можу його стратити тільки на підставі твоїх слів?» жбек сказав, «Я його не страчу. Султан звелів ознайомити його з цією справою. Почекаємо наказу султана». Так Менджліс розійшовся, а Насимі лишився в темниці. Про справу Насимі доповіли султану Єгипту Майяду, від якого прийшов наказ ще жорсткіший, ніж очікували судді. Султан звелів зідрати з Насимі шкіру і його тіло виставити на сім днів у халебі. Окрім того, відрубати йому руки і ноги і відіслати Алібеку Ібн Зульгадару і його братові Насруддіну, яких Насимі теж збив з пуття своїми віршами. Так і зроблено. Автор Конуз Аз Захаб пише, що хоч Насимі був Дяуром і боговідступником Мойхідом, але Боронь Боже кажуть, що в нього були тонкі вірші. Отже, навіть його кати не мали сумніву в його величі. В цьому немає сумніву, моя султаншо, але чи можна вважати його османцем? Він походив в Шемахи. Це азербайджанська земля, і люди, які на ній живуть, називають її вогняною, бо там в багатьох місцях знадр пробивається на поверхню вогонь. І ніхто не може сказати, коли це почалося, чому так діється, і коли цьому буде кінець. В додинах між гір рясні сади виноградники, гранатові горіхові гаї, а міста завжди славилися ремісниками такими вмілими, що з ними не могли зрівнятися навіть мудрі вірмени. В тій землі народився незрівнянний нізамі І ще безліч поетів. Може, народжувалися вони для того, щоб славити багатство і красу своєї землі, а може, щоб плакати над її долею, бо багатство завжди приваблює нападників. Так сталося зазвичай бажаном. У часи на сім'ї його земля стала здобичю жорстокого Тімура. Все зламав і понищив володар світу, але дух людський виявився дущим за силу зброї. Тибрізький поет і філософ Фазлулах Наїмі, би заперечуючи ненависть, яка панує в світі, написав кілька книг про велич людини і серед них книгу любові Махаббатнаме, де ставив людину на місце Бога. Учні Фазлулаха звали себе Фуруфітами. «Я чула про хоруфітів», – зауважила Роксолана. «Хоруфітом став і на семі. І він звався Імамеддіном, а взяв собі імення на семі по-арабське «душа», «ніжний вітерець». Означати мало. Чоловік сердечний, душевний. Фазлулаха за наказом Міранхшаха, тімурового сина, було страчено. Його учні розійшлися по світу переслідувані. На самі теж вимушений був утікати з рідних місць. Багато років під чужим іменем, вдаючи з себе то погонича верблюдів в каравані, то купця, мандрував він по османських городах. Був у Іраку, Сірії, бідував тяжко, не мав притулку і спокою, але скрізь зніс своє слово, яким прославляв людину. В хадибі спостигла його нелюдська смерть, але й умираючи, він уперто повторював. А я істина, я Бог. Багато легенд складено про цього поета, в одній з них, зітканий, мовби й сліз любові й горя, розповідається ніби на семі, на ранок після страти, вийшов живий з усіх семи брам халеба, зідрано із нього шкірою в руках, промовляючи Дивись на нещасного Ашика, поета. З нього шкіру здирають, а він не плаче. Хіба така мужність не може запалювати османський дух? Спитала Султанша.